iberiar otxoa 8a. Otxoak lehorreko ugaztunak dira Etxe çakurren naideak diren animalia hauek ungulatua jaten dituzten nagusiki Hala nola artiak eta hontzak Hala ere gose direnean eta jateko beste ezerrez dutenean erbiak eta xagoak ere izatzen dituzte Iberiar peninsulan bada bertakoa den mota bat otxo iberiarra Aintzinean otxo iberiar ugari bizi ziren peninsulan Izan ere animalioiek hieek distantzia handiak egin ditzazkete eta behar adina lekagai aurkituz gero, hainbat bizileku motatara gokitzeko gai dira. Esate baterako besoetan eta basamurtetan bizi daitezke. Azken urteotan ordea, otso iberiarren kopuruak nabarmen egindu bera iberiar penintulan eta leku askotan desagertu ere egin dira. Hondamendi horren zergatietako bat otso iberiarrak harrapatzeko andolatzen ziren eizaldiak dira. Batzuetan, hartaldei eraso egiten zietenez eta ardie eta hauntz asko hiltzen zituztenez, inguruko herrietako abeltzainek eta artzainek ez zuten inguruan otsorik nahi izaten eta horregatik andolatzen zituzten aisaldiak. Gaur egun, otsoi berearra babestuta dagoia Penintzula osoan. Leku horietan ezin da otsorik geizatu eta otxoek animaliren bat hiltzen badute, abeltzainari animali horrek balio duen ordaintzen zaio. Penintzulako iparraldean, hala ere, 8 gehiago dagoela eta baimenduta dago 8ak eizatzea, eta animalio ezagun hori babes dezatela eskatzen diote erakunde asko kagintariei.